Én nagyon személyessel szeretem a szavait, a mondatait, amelyekből ezek a történetek kerekednek, amelyeket ír, jó és fontos számomra mindenképpen olvasni őt. Szívernő, szívszépernő, Darvasi László, regénytárca publicisztika, néha megketőzött én, jól körvonalazottan ketté válik, néha meg egyémosódik. A nyáron megjelent harmadik nagy regénye, a Taligás, Szavakról, szavak cipeléséről és erejéről, haláról, meg az életről, na meg zenékről beszélgetünk Tarvasi László íróval. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. A Darvasi László író a stúdióban, és azt már nagyon sokszor kérdezték tőled ezt a szívernőség meg a Darvasi kapcsolatát, viszonyát, és erről sokszor beszéltél. Szívernőként három köteted jelent meg, meg a tárcáidat szívernőként írod. A vonal alatta hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt és az összegyűjtött szerelmeim? Ö, ezek a, a szívkönyvek. Így van, ezek a szívkönyvek. Aztán volt az, ez egy ilyen csúcs, ami talán magyarázat az átmenetre, vagy talán nem. Tehát, hogy elkezdette összesimulni a szív meg a darvas, és most éppen a literán megjelent a Legionella című írásod, amiből majd lesz egy füzet, ami darvasiként fogsz publikálni, de csak benne van a szívernőség. Szóval mi lette vele a két alakkal az elmúlt húsz év alatt? Ú, uh, húsz év, két ember. Jó. Akkor most azt tudom mondani, hogy, hogy tulajdonképpen a publikálásnak a jogát átvette Darvasi. A szívernő épp már hogy a, azt, a, azt a fővédjegyet, tehát hogy ő, ő teszi a nevét a, a Könyv fölé, a, sokszor a szöveg fölé is. A szív továbbra is publikál azért kis tárcákat, kis tárcanovellákat, elbeszéléseket, meg ilyen mindenféle jegyzeteket. De igazából most már a Darvasi név alatt fognak futni az ő történetei is, könyvben. Tehát az, az, amikor a Magvető kiadóval kiadtuk, az, ez egy ilyen csúcs című kötetet, amiben nagyon sok füzet volt összegyűjtve, szívernőtől az már darvasi néven futott, és akkor hát, jó, így lett. Jó, hát azt gondolom, hogy azért kellett egy érzelmi pillanat és Tehát ez egy kevés magyarázat, hogy oké, okay, a kiadó és a darvasi néva egy a szívernőknek is, de azt gondolom, hogy valami ér... Szív, szível van ezzel. Szívernőt kellett meggyőzni arról, arról hogy tök jó, hogyha, hogyha Hogyha úgy, ha ő meg tudja írni, és meg tudja írni, tök jól van, hogyha megjelenik, nagyon jól van, hogyha, hogyha egy-két ember elolvassa, nagyon jó van, hogyha, hogyha könyvben, könyvben napvilágot lát az írása. Az, hogy most nem ő van fölírva, mindegy. Hát mindegy, de hogy mennyire két univerzum a szív meg a darvasi, mennyire tudnak ők, hiszen alter ego, Jó, mindig is egybejátszottak egy kicsit. Hát egybejátszottak, miközben azért mégiscsak élték a maguk picit önálló életét, Igen. de közben tíz éve szívernőként nem jelent meg, vagy tizen éve nem jelent meg szívernőként kötetberendezett írásod, tehát, hogy mégiscsak van egy eltávolodás, vagy egy másként látása a szívre. Azt azt tudom erre mondani, hogy, hogy, hogy a könyv az egy külön hatalom. Könyvben megjelenni az egy, az egy külön univerzum, másféle produktum az irodalmi, az irodalmi artikulációnak. Szívenőnek nagyon nehéz megjelenni könyvben, nagyon nehéz tárcákat megjelentetni könyvben, hogy azok a tárcák hassanak, olvashatók legyenek, hogy azokat a tárcákat forgassák, Ö, hogy, egy, hogy azok az írások, ahogy egyébként az írásnak, ugye, az már, mint az orvosásnak, mi a célja, hogy egy picit megállítsák az időt. Ö, a, a, nagyon nehéz tárcákat összegyűjteni és kiadni. Nem szeretik a kiadók, nem szeretik a... nem, szeretik a, nem szereti a piac. Az olvasó nem barátja sok esetben a a könyvben megjelenő tárcának, és amikor mi nem olyan régen úgy döntöttünk a, a kiadommal, hogy csak megpróbálkozunk azzal, hogy a szívernőt, ö, szívernőt így, így, mondjuk így könyvben a helyére teszük, akkor, akkor ez egy ilyen nagy, komoly, veszélyes, kalandos, érzelmes vállalás volt. Hát, hátha sikerül, de, de nem lehet tudni, hátha sikerül. Jó, most jön a keksz, meg az elszállt a hajó a szélben, és aztán itt a megállított időnél publicisztikánál, meg Darvasinál folytatnánk. Ezt hallották, mi pedig itt Arvasi Lászlóval tovább beszélgetünk. A tegnapi literán jelent meg a Legionella Füzet. részfüzet, ugye rész lett majd egy megjelenendőből. Gyönyörű a szó, hogy Legionella, de mégiscsak egy majdnem meghalásnak a történeti dolgozott fel, és beszéltünk valamikor a nyár végén, amikor te már jól voltál, és kérdeztem, hogy megírod-e. Akkor mondtad, Csináltunk hogy... egy beszélgetést a revizorban. Így van, és akkor te azt mondtad, hogy nem biztos, hogy a megírás az neked kellett, hogy valamilyen módon földolgoz azt a betegséget, ami nagyon súlyos volt, az ott történt, hiszen... Hát éppen ma beszélgettem erről egy nagyon egy szívemnek nagyon kedves emberrel, hogy ezt hogy tudja, hogy tudja az ember megírni. Tehát az, azt hogy tudja megírni, hogy hogy majdnem meghal, vagy, vagy, vagy pontosabban a halál közelébe kerül, nem hal meg, tehát nincs klinikai halál állapota, vagy valami ilyesmi, hanem, hanem, hanem egy ilyen nagy, komoly, kétségbesett küzdelem folyik az életedért. És hát mit mondjuk, ez egy, ez egy nem, nem olyan nagy dolog egyébként. Tehát, mert, mint melyik része nem nagy hát, dolog? Szóval, hogy meghalsz, vagy hogy küzdesz a haláloddal, vagy nem tudom. Tehát ez nem olyan nagy dolog. Ez Nem figymálok most, hát és nem, nem próbálok nagy olyan beszélni, uh -huh. nem, megpróbálok nem nagy olyan beszélni, de, de hanem ezt olyan természetesként, vagy természetesen szeretném mondani, hogy, hogy hát ez, ez majd eljön, majd bekövetkezik, meg mi fene, de hogy, hogy Ebből, ebből az alapanyagból, hogy tudsz ö, irodalmi szöveget csinálni, hogy tudsz ö, artikulációt csinálni, hogy tudsz formát csinálni, az a kérdés mindig. E, ehhez nekem kellett fél év távolságtartás. Mindenre emlékszem, mindent pontosan tudok, ami akkor az alatt az egy-másfél hónap alatt történt velem a kilenc nap kóma, Ideje alatti történeteket tudom, percről percre, mozdulatról mozdulatra megmaradt. Nagyon érdekes. De hogy, hogy el kellett tenni fél évnek ahhoz, hogy. hogy Messzebb látás a olyan Ugyanolyan közel kerültem hozzá, nem tudom pontosan, hogy ez mi. Inkább a, Inkább. Inkább. Inkább arról van szó, hogy. hogy nem elég élni, nem elég beszélni, nem elég cselekedni, hanem mindig ki kell találni azt, hogy ez micsoda. Arra, hogy kitaláld, arra idő kell. Nekem ki kellett találnom azt, hogy milyen élni, milyen nem élni, milyen meghalni, milyen újjászületni. Ezt ki kellett találnom. A kitaláláshoz kellett idő. Az érdekes, hogy ha már erről a darvasi-szívernő kapcsolatról beszéltünk, hogy a darvasi jegyzi majd a legionella füzetet, de közben folyamatosan Ernő meg Szívernő beszél benne, tehát bizonyos szempontból folytatása a korábbi füzet. beszélt veled, bocsánat, hogy közbevágtam. Le olyan volt, mint hogy ő mondta volna. Oké, okay, tehát hogy akkor itt folytassuk, hogy akkor hogy is van, erre mondtam, hogy összemosódott. Összemosódik, persze, persze, de um, az, az biztos, hogy a szívnek van egy ilyen asszociatívabb, költőibb, könnyedebb, fecsegősebb hangja. Ez biztos. Ugye a Darvasinál nem, nem olyan régen megszületett egy könyv az Isten Haza Csal. Ez egy ilyen két évvel ezelőtti novellás kötet, amit nem sokára kiadnak németül is, meg talán olaszul is. Az pedig magyar novellák, szikár, visszafogott, lefolytott drámai nyelven, teljesen két különböző hang Alkat, alkatiság, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hát nem is tudom, van egy hangszer, és az a hangszer néha így szól, néha meg úgy szól. A hangszer jelen esetben én vagyok, aztán, hogy kifújja, vagy kiátszik vele, már nem tudom. Jó, jöjjön egy kis zene! a zöldcsillagot hallhatnák, és akkor mi itt beszélgetünk tovább. Bizonyos szempontból ez a betegség a úgy is rosszul jött, hogy megjelent a könyv a könyved a taligás, és hogy valamiért lehet, hogy a betegséget ennek a menetét, vagy az, hogy erről te beszél, azt egy picit hátráltatta, de hát beszéljünk mindenképpen a taligásról, mert azt gondolom, hogy az előző két nagy regényed tekintetében ez egy fontos harmadik része, a virágzapálók és a könymutatványosok katha nézem, akkor ez mégiscsak egy összetartozó harmadik rész, főleg, hogy fölbukkannak benne onnan ismert motívumok, és hogyha nagyon le kéne egyszerűsíteni, hogy miről szól a regény, aminek az apropója egy boszorkány per Szegeden, de mégiscsak arról szól, hogy hogyan cipeli taligás a szavakat a kis maga kézben húzott kocsijában. Tehát, hogy mi van a szavak erejével, mi van a szóval, mi van a mondattal, miért kell azt végighúzni azon a nagyon-nagyon hómi közép európán amit te abszolút a kezedben érzel. Én ezt a könyvet, a taligást, vagy ezt a regényt, ezt már nagyon korán, el, vagy évekkel ezelőtt elkezdtem Megvolt minden anyagom. Összegyűjtöttem mindent, amit kellett egy ilyen regényhez összegyűjteni. Utána néztem mindennek. Már kevés... a boszorkányper. A boszorkánypernek mm -hmm. többé-kevésbé láttam a várost, láttam a kulturális teret, a politikai hálót, a társadalmi közeget. 1728-ban vagyunk, de nagyon sokáig nem találtam a nézőpontot. Nem találtam a nem találtam azt a, a, a, azt a pontot, ahonnan, egy, ahonnan, a, ahonnan a regény szólni fog, ahonnan a regény beszél. És, és amikor, amikor már volt egy csomó vázlatom, meg volt egy csomó jelenetem, meg volt egy csomó nagy bekezdésem, így úgy és amúgy, akkor ez csak eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha nem az ördög beszélné el, akiről korábban szó volt, már hogy az ördög beszéli ezt az egész történetet el, nem egy, nem egy külsőleges személy fogja, nem egy több eszem első személy mondja el, vagy egy eszem harmadik személy mondja el, tehát nem, vagy nem egy minden mindentudó elbeszélő mondja el, hanem, hanem, hanem így magamra veszem a, a történetet, és akkor, a, és, akkor, és akkor így született meg a taligásnak az alakja, és így született meg egy ilyen kultúra, mondjuk így, hogy kultúra hordozó figura. Ugye, mert hogy, hogy azna, azt nagyon fontos, hogy ugye velünk, velünk itt, ezen a tájékon, ebben a közép-kelet-európai tájékon, és ez persze ez hosszabb időt igényelne, hogy mi minden történik velünk, de alapvetően mégis, és elsődlegesen a kultúránkkal történik mindaz, meg ami aztán a többiből következik, tehát a társadalom és a politikai és a, és a, és a mindenféle egzisztenciális helyzet. Tehát, hogy, hogy, hogy a kultúra az elsődleges, a szó az elsődleges, valóban innen kell elkezdeni a saját történetünket mondani, és erre tesz kísérletet a regény aztán, hogy mennyire sikerül, azt mert nem tudom. Na egészen más a nézőpont, meg a fókuszálás, hogyha az ember ezt effektíve a hátára veszi, ezt a mérhetetlen keresztet, amit maga a szó, vagy a felelőssége a szónak jelent. Tehát onnantól, hogy taligás az egy darvasi alteregó, onnantól kezdve más lesz a olvasat ennek a regénynek egyes szám első szemében. Más lesz? Más, nem? De mondjuk én, tehát jó, személyes, személyes a történés, mm. személyes a, tehát hogy belehelyeztem egy, belehelyeztem a történetbe egy olyan figurát, akivel nagyon-nagyon tudtam azonosulni. Ö, ugye emlékszünk arra, hogy a kertészimre mindig, mindig berzenkedett az ellen, amikor, amikor őt azonosították a, a saját elbeszélőjével, vagy a saját figurájával, akit egyébként nagyon sokszor kának nevezett, mert ugye az lehetett volna Kafka is, vagy mit tudom én ki. Miközben teljes mértékben, ha úgy tetszik, ő volt. Jó, a fikció mindig mását tesz bennünket. Az a, tehát a fikciós tér. Ö, azt, azt tudom erre elmondani, hogy, vagy azt tudom erre mondani, hogy, hogy az a helyzet, hogy hogy hogy bevállalom a taligást, és bevállalom saját magamat, azzal tulajdonképpen két, két alakot költözhetek egy házba, vagy egy személybe. Jó esett. Nekem jól is jól esett, esett Jól esett. Már hoztál, nagyon nehéz volt. Azt tudom, hoztál két szöveget, és akkor megkérlek, hogy szerintem a szemetes kosár, hogyha... Jó, de akkor ez, ez most nem taligás és nem darvas, hanem szívernő. Nem, ez szívernő, igen. Jó, kicsi. Ilyen társzákat szokott a szívernő érni. Egy szemetes kosár. Azt mondom, a tól sem mindegy. Nyilván nem az. Egy lotozóba otthonról kell vinni a tollat, egy olyan tollat, varást tollat, mindegy. Volt egy ilyen rajzfilm, talál engyel, hogy a varást szerúza. Ha valami hiányzott, nő, pénz, fegyver, isten, a kis tag lerajzolta, és akkor az lett. Az élet problémája megoldódott. Tulajdonképpen egyszerű ügymenet, de a művészetet ezer évek óta éltető topuszra épül, hogy ugyanis a művészetből valóság lehet, és viszont a művészet szíve a vágyakozás. Az ember szíve is tele van vágyal, azt véli, jobb lesz neki, ha gazdag. Pedig. Pedig nyilván nem. Egy régi ismerősöm, aki tehetséges fiatal ember és tanított már Csikágóban is, azt mondta egyszer nekem halkan súlyosan, Ernő, nézd. Annak az esélye, hogy kurva nagy öttalálatosod lesz, kisebb, mint hogy elüssön egy autó az úttesten, miközben szabályosan közlekedve a lottózóba tartasz. És mégis játszunk Mégis x a számokat, és azt állítjuk erre, hogy ez a remény. Jó, lehet ezt mondani, de a remény nem ez. A remény nem ilyen, kisebb és nagyobb, de főként nehezebb. A remény munkás dolog, napi dolog, perces farikcsálás, félórás, órás szerelgetés, Lego és Rubik kocka, de erről majd máskor. Szóval, szépen betáncoltam a lottózóba, és leadtam a szelvényeimet, nem nyert, nem nyert, nulla forint, nulla forint, jól van, kidobjuk a rossz, használt, a nyerés nem szolgáltató kockás papírokat, el kell dobni őket, ha elvelük, és, ahogy ezért én is hajlok a szemét kosár felé, egyszer megdermedek. A kosár teli van. Száz és száz nyeretlen szelvény benne, már púposodnak. Hány és hány millió forintnyi remény, ház, autó, villa, vitilló, kert, tengeri utazás, hány gond, sóhaj, hány eszelős öröm, hány iszonyatosan drága étterem, hány segítség, hány bútor, hány világ, világ, világ. Mind belefér egy szemetes kosárba. A lottózóban fiatal, szakállas, erős, felsőtestű férfi kezeli a szelvényeket, meg a nyeremény számláló gépet. És persze beváltja a lehetetlen sorssegyeket. A múltkoriban hallottam, éppen azt mondta valakinek, ő már túl van a dolgon, neki a lába rákos volt, de túlélte, szenvedett, már jól van, jó lesz neki, így döntött, jó lesz. Neki az élete most már jó lesz. És ahogy erre gondoltam, és közben még a púpos kosarat bámultam, észrevettem, hogy kijön az üveg mögül, kacsázom meg megbillenve a kosárhoz halad, megragadja, majd az utcai kukához biceg vele, és ott kiúríti. Aztán visszaul a székbe, rám mosolyog, és várja a kitöltött szelvényeket. Szálatosz négy, felfűr vagy, de új remény, Nem der am fight. Linste Csak a fény vár. Soközlésben a mai vendégünk Darvasi László író, közben a Fantasztikus Atlasztól a Fantasztikus Boldog vagyok című számot hallották, majd még zenéről is beszélgetünk. És azt mondtad, hogy nem kiadó meg nem olvasó barát maga a tárca, miközben hát ezek fantasztikus jó szövegek, ami nem novellányi, regénybe pláne nem, de mégis egy olyan pillanatnak a megrakadás, amit jó megírni. Azért nem könyvbarát, mert ezt egyszer elolvasom ott, és akkor az isben a... de hogy ez kötetbe rendezve már nem működik? Vagy mitől? Tehát, hogy mitől nem olvasóbarát ez? Igen, a tárca az akkor él, amikor, amikor megjelenik újságban, és elolvasod, és aztán utána nem nagyon nyúl vissza az ember hozzá. Én egyébként azt hiszem, szoktam De nem mondani... se eseményhez, se semmihez, tehát nem egy aktuál dolog, ami már fél év múlva nem érdekes... Olyan ritkán nyúlsz fel a könyvespolcra egy tárca könyv iránt, vagy után? Ez régen is így volt? Tehát mondjuk nem, a... nem tudom, valószínűleg régen nem így lehetett. A régen nagyobb respektje volt a tárcának is másfajta, másfajta irodalmi, vagy másfajta egzisztenciális meg, megítélése. Én arról szoktam beszélni, bár volt, aki ezzel a, ezzel a felfogásommal, vagy ezzel az elképzelésemmel vitatkozott, szóval arról szoktam beszélni, hogy, hogy, hogy manapság annyi információ, és olyan információ áradat téri az embert, és olyan szaggatottan, és olyan lüktető módon él, felgyorsult világ, hogy ugye el szokták mondani. Na, mióta mondják, ezt már 40-50 éve. Na, mindegy, de hogy azóta is sok gyorsul, hogy tehát, hogy hogy, a, hogy, a, hogy ugye elvileg, elvileg a tárca, mint egy ilyen kis az életnek, vagy egy ilyen kis villanása, vagy egy ilyen kislángi az életnek, az ilyen kézenfekvő artikuláció lenne, arra nézve, is, hogy picit találkozunk valami, valami valami művészi eseménnyel, vagy valami jóval, és akkor és akkor tök jó megvan. Meg, megvan, a, megvan az alkalom. Angyal átszált a szobán, köszi, szevasz. Nem. Nem, mert hogy az ember annyira szét van szakítva, és annyira fel van darabolva, és annyira van le van darálva, hogy mindig a nagy, nagy, nagy forma után, tehát hogy most már a nagy forma után vágyódik, lehet az rossz nagy forma is, tehát, tehát a regény viszi el az ember figyelmét, mert azt hiszi, hogy azzal megkapja azt az egészet, amit egyébként az életében elvesztett. Hogy a regény az egész illúziója, a tárca meg eleve, vagy a novella, ugye a novelláról is beszélhetnénk, mert a novella épp olyan kiszolgáltatott helyzetben van manapság, akárhány jó magyar novellista van a szélese honban. Tehát épp, é, épp úgy épp úgy kárvallótja a helyzetnek, viszont a regény meg, a regény meg dőzsöl, a regény meg élvezi a helyzetet és viszi a bankot. Miközben minden egész eltörött, van neked egy összegyűjtött köt, tárca köteted az összegyűjtött Szívernőnek. Így van a szívernőnek. Jó, most már zavarba <gül> vagyok, hogy éppen kiül velem szemben Ö és annyira gyönyörű, ezt egy antikváriumba vetted. De Igen. osszuk meg ezt, hogy benne van egy dedikáció. És most mi szó, akkor el? Hát, vagy de mesél róla, hogy ki dedikált kinek, megpróbálom. De most itt ezt a hogy Mert ezt elárulhatom, hogy nem, Elárulhat nem vettünk össze, nem össze, nem össze, nem össze, csak én azt gondolom, hogy egy nő írta. Na én meg azt gondoltam, hogy egy férfi írta. De a lényeg, a lényeg, hogy a szerelmének írta. Igen. Valaki Tehát, a szerelmének bementem írta. Nem egy antikváriumba. Bementem egy antikváriumban is ott véletlenül megtaláltam egy szívernő könyvet, ez a cím hogy összegyűjtött szerelmeim. Az van beleírva, hogy idézem fekete tintával. Lehet, hogy ezt tulajdonképpen nem is neked, hanem magamnak. Remélem tetszeni fognak. Ez a harmadik mellékajándék, a 37. eny ra szeretettel, szerelemmel, tétől. Katona 37 fok. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy ajánlás, ez egy ajándék volt ez a könyv. Én szerintem egy férfi adta egy nőnek, szerinted egy nő adta egy férfinak. A lényeg az, hogy antikváriumban kötött ki, tehát a szerelemnek vége lett. A erről is írt egy tárcát, amit talán majd meg fog jelenni nem olyan soká a készülő kötetében. És akkor e egy másik... Egy másikat? Egy másikat. széverne olvas nekem? Igen. Hát, mert ő, Jó. ő olyan kicsiket hát. ír. Az a címe, hogy egy toll halálára. Tegnap kifogyott a tollam. Nyugodtan meg lehet kérdezni, most ez nagy dolog? Á, egyáltalán nem. A csodában mégis az, mint amikor egy ember hal meg, hogy kicsivel nehezebb lesz a fűzfalombja. Egy piros tol volt különben, főleg javításokra használtam. Ebből persze már is tudni lehet, hogy az utóbbi időkben sokat javítottam és korrigáltam. Szerettem ezt a tollat, szerettem a fajtáját, jól kitalálták a tolföltalálók. Barátságos volt az ujjakkal, a tenyérrel és a csuklóval. A papírral is jóban volt, jó lehet olykor meglehetősen szigorú dolgokat kanyarított le a hegyével. Meg kihúzott. Átírt. Újra fogalmazott. Egy ilyen tollnak ez a dolga. Ez a toll nem középen, úgymond a centrumban volt otthon, hanem a széleken. A margó volt az ő igazi otthon, a munkahelye. A határvidék. Az a vékony, napsütötte sáv, ami utána rettenetes, csodálatos élet kezdődik. Néha a lap is írhatott, és ilyenkor büszke volt, hogy az az aláhúzás, az a kihúzás, az az új szó milyen fontos tett. Néha azt gondolta, valójában rajta múlik minden. Ha ő nem javít, ha nem korrigál, akkor az az írás nem lesz remek mű. Tucat regény átlagos novella marad. Vagy még az se. Olyan tárca marad, ami egyetlen szívet sem kólint félre. Ám jön ő, ez a kis piros toll és néhány új szóval és átért mondattal a talpára állítja, kibontja, befényesíti a művet. Azt a tárcát, azt a novellát. Szalériből Mócárt, vidéki plébánosból, püspök, úcédi sárlányból, parfümös kurtizál lesz. Az ő nem tudnak elvegyülni, átlagosak lenni. Egy piros tollnak ilyesmi nem jár. Az ő dolgait mindig jobban látták, és amilyen nagyszerű érzés lehetett ez, olyan átkozottul nehéz is volt. Ő nem aludhatott, nincs szendergés, őr vagy, aki csón nem váltanak le. De az is igaz, már nem nagyon tudom, mi mindent írtam levele. Az utolsó munkájára emlékszem. Jó vasta könyv volt. Hat évig készült, ennek a hat évnek a korrektúráját javítgattam. És ahogy ezt mind elgondoltam, eszembe jutott, hogy milyen régen fogyott ki nekem tollam. Sok tollat veszek. Nem is nagyon vigyázok rájuk, sajnos. Sokan vannak táskában, nadrágban, zakózsebben, polcon, még a kanalak között is megfordulnak. Sok toll ilyen és olyan mindenféle színű. Elhagyom őket, elajándékozom, feledem visszakérni, ellopják, mindegy. De ez... Nézem a tollat, az én halott kicsi tollamat, aki míg élt, pirossal vérezte be a papírt. Nincs többi. Neki nincsen föltámadás. Nem lehet újra tölteni. Nekem fogyott ki. Értem. Miattam. És most gondolkodom, hova lehet eltemetni. Hát... Egy ilyen tárcába talán, ebbe, amit ez a kistól már soha nem javíthat ki. day he itt pedig tarvasi Lászlóval beszélgetünk, és akkor azért még egy mondatra térjek vissza egy tol halálára, mert hogy arról beszéltünk, közben arról beszélünk, hogy a tárca éle vagy hal, hogy ez remek mű. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy ilyen kis kamaramű, hogyha zenében gondolkodom, de hogy ez tökéletes szöveg, és akkor mégis azt gondolom, hogy a tárcának van respektje, vagy van talán jövője, hogy fönnmaradt így a kérdés... Hát amíg van hely, tehát amíg lehet írni, addig biztosan, biztosan van jövője. Tehát amíg vannak például nyomtatott nap, napilapok. Tehát a napilap nagyon fontos. Amíg vannak olyan nyomtatott napilapok, ahová egy ilyen típusú szöveg fél. Tehát az internet nem bírja el a nem, más Másféle más hang. A hang. Másféle, másféle De... hang lesz az interneten. Vagy másféle hangot üt, üt meg az ember az interneten. Én nem tudom. Én nekem a, az internet hangja egy kicsit Kicsit idegen, nagyon sokszor érzem. Um, fölényesnek és arrogánsnak és, és ilyen minden tudónak. Mm, és. Mm, Újságolszág tartó? De attól, hogy más, más a viszonyulás egy laphoz minden az, tekintetben. Ugye az internet nem anyag az újság anyag, a az a anyag az a papír a papír a papíresendő, a, papír, a papír a papír zörög a papír, buta a papír megázik, a papír fényes, a papírnek mindenféle baja van a papír gyűrődik, tehát az esendőség. Ezt az esendőséget nagyon sokszor, és ez, és ez, ez, ez a természet, vagy ez a jellem, vagy ez a tulajdonság, akárhogyan is akarjuk, vagy nem akarjuk, a szövegbe bele, bele szűrődik, vagy belevonódik, vagy társává lesz a szövegnek. A, az internetnél ezt nem érzem. Hát ez a te Tehát én, sárva, én valószínűleg te egy ilyen utolsó el vagyok ennek, ennek a típusú hang, hangvételnek, amit nem akarnék ilyen túlságosan drámai módon hangsúlyozni, de, de hogy ez ez, tehát ez ez, így, ilyen formában biztos meg fog szűnni. Jön helyette más, jön helyette új dolog, akkor az lesz. Én egyébként ilyen szempontból az emberben nagyon bízom. Tehát még olyan, olyasmit nem talált ki az ember, ami, amiből ne tudta volna kihozni a, a, azt a típusú dolgot, ami, amit mondjuk egy tárca akar. Beszéljünk egy picit a zenéről, hát szívemnek nagyon kedves ö, zenéket válogattál a kekszet, a tauruszt, az atlaszt, a szíriust. ezek azért ugyanannak a 60-as, 70-es éveknek a iszonyatosan fontos rövid életű, de a máig ható zenekarai száma, és lehet, hogy attól vagyok elragadtatva, mi egy korosztály vagyunk, hogy ezen nőttünk föl, de hogy... Hogy a szöveg érdekes, együtt az egész, hogy ott van benne a 60-as éveknek az az iszonyatos ereje, és nem te vagy az első, meg nem az utolsó, aki nagyjából ezt a repertoárt hozza. Ez, ez számomra is érdekes volt, mert, mert én, én igazából a, a zeneileg a 70-es évek vége és a 80-as évek eleje. Ez az időszak, amikor zeneileg szocializálódtam, illetve felfedeztem magamnak a zenét, felfedeztem magamnak a a, a, a bítet és aztán volt egy hosszú, hosszú szünet ebben a, ebben a én személyes történetemben, és igazából ezekhez az együttesekhez, akikhez most mentünk vissza, ezekhez én később találtam rá, mert, mert én amikor ugye mondjuk én 62-es születésű vagyok, hát ugye egy atlaszt, a 67 az atlasz, az, az egy boldog vagyok, ez volt a szám címe. 67-ben énekelték, játszották, hát ugye ezt én nem foghattam fel abban. A 80-as hogy... években az ember megtanulta. Nem hallottuk. Nem, hát nem ment a rádióba ilyesmi. Nem, ez például Kéri Piroskos karácsonyi bulián hallottam ezt a számot, és annyira megtetszett, aki a Szép a a nélkülözhetetlen munkatársa. Annyira megtetszett, hogy, hogy azóta is küldtem és használtam, és elküldtem Berlinbe egy barátomnak, nem mindegy. Tehát az a lényeg, hogy, hogy nagyon sok esetben én, én, én ilyen, tehát visszamegyek az időbe, és így újra felfedezek dolgokat, amiket, illetve nem fedezem fel újra, hanem, hanem most fedezem fel, korábban kellett volna, de hát ami késik. Ez a visszamegyek az időben, ez neked egy nagyon fontos attitűdöd, akár a szövegeidet nézem, a regényeidet, mindig van egy visszamenési pont, akár a Taligásnál az 1728, akár az előzőnél a Szegedi és a Szegedi Árviz. Az Tehát, 19. az na, Nagyon szeretek jönni-menni. nagyon szeretek Vándorolni. Vándorolni, jönni-menni, mert annál, annál élvezetesebb írói munka nincsen, amikor egy régmúlt letűnt kort újra felépítesz. Felépíted az embert, az emberi arcot, az emberi mozdulatot, a kultúrát, a, a, a kultúrához tartozó politikai viszonyokat, a városképet, az utcák hangulatát, hát tulajdonképpen egy kicsit ilyenkor, ilyen, hogy is mondjam, Isten játszik az ember. Teremtőt. Teremtőt, Teremtőt játszik, ja. de... Aztán jön az árvíz, amit már nem őrendelt, csak tudja, hogy jön. Jó van, Isten árvíz, teremtő szabadság, jöjjenek a pálucai fiúk és a bál. hogy mi az az élet, veled táncolni, soha se félek, a testem, ha érzem, hogy fáj, királynő vagy, de én a király. Ha há, hány ég még a nyár. nem volt, nem lesz soha. Hey, I, ha ha, I need you nem lesz soha so ha, ha ha, I need you to tell me I volt I've all sung, come a nyár, nem volt, nem lesz soha so ha, hány hány a csó, az altunkon, ami soha sem volt. Hány nem tudom, hogy ma hányan ültünk a stúdióban, de mindenképpen Darvasi László itt ült, meg a szívernő is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és a vendégünk voltál. A jövő héten Szegő János jönöket péntek Orsolya íróval, képzőművésszel. Angmester hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is búcsúzom. Tovább is szép estét kívánok. Martonévát hallották.